і, двері, став на порозі. «Ти тут?» – мирно спитала стара. «А я вже боялася, що втік. Мені нікуди тікати», – сказав хлопець. «Хто це гомонів? «Якийсь чоловік приходив, хотів од вас помочі». «Тепер мені самій треба помочі», – сказала жабуниха. «Ходи, набери в повідці хмизу, розпалиш у печі». «Холодно вам?» «Холодно?» – стара засміялася. «Та ж, звісно, холодно». «Але не для тепла мені потрібен вогонь. Варити сілля, зілля, щоб хоч трохи ноги мені зарухалися. Я вже випросила в них на цей день. У кого це в них?» – спитав хлопець. «А хіба я знаю, хто мною вершить?» – сказала Іваниха Галайдиха. «Коли треба мені чого? Прошу в обох, і в Бога, і в диявола. Тось там мені із них і пособляє. Сиділа на лаві, куди він її посадив, і парила ноги. Постогнувала при цьому... А часом скрикувала, очевидно, не на жарт їй поліла. Хлопець у цей час запарював другий горщин сілля, а потім грів те, що вистегла у цебрі. Одночас і біля каші порався, і та солодко булькала, приючи під покришкою. «Треба нам покинути цю хату», – сказала жабуниха, «бо коли б знав той чоловік про мою болість, скоро ціле село сюди стійчеться. Та й незатишно стало мені тут». Все чую близько ту гемонську варку. А ми, хлопці, тепер основну науку почнемо. Навчився в зіллі розумітися. Куди ж ми підемо, коли ви так і кволі? Зможу йти сама і тим, мовила жабуниха. А ні, запакуєш мене в лантух і понесеш. Тільки швидко йди. Я легка, сам упевнився. А в дорозі ще легше тобі буду. До лісу ми втечемо. «По мені хоч і до лісу», – сказав хлопець, насипавши в миску каші. «Мені не сип, стерегла стара, мені вже, хлопче, земна їжа ні до чого. Та й легше тобі буду, не поївши. Горщик теж собою візьмеш і мірку пшона, щоб не пропав там голодний». «Ще встигну поїсти?» «Стигнеш. Той чоловік – це Василь Корогода. Саме жінці свої про мою болість оповіда. Потім його жінка по селу побіжить». — А ви як те пізнали? — спитав хлопець, наминаючи кашу. — Добрі вуха маю, — сказала стара, і засміялася. — Той, хто чує голос трави, чи не втрапить такої дрібниці? — А звісно, — сказав хлопець, і якийсь час мовчки ївши. Зрештою обізвався поважно. — От що я вам скажу, баба. Зараз ви не трудіть собі ніг. Я донесу вас до лісу, а там ходити більше буде тра... «Мудра твоя голова», – сказала жабуниха, – «візьми он у кутку лантуха». Він кинув у лантух мірку пшона, дав бабі горщика і всадив її в міх, звалив на плечі і майже не почув ваги, вискочив на подвір'я і розвернувся, побачив вигін, на якому й сьогодні горіло вогнище. Пастушки варили щось у казанку. По сільській вулиці притьма поспішала кудись молодиця, можливо, то була корогодиха, яка несла між люди новину про стару черівницю. «Дорогою не ходи!» – сказала за спиною стара. «Біжи городами! По підгорою є стежка!» Звернув за хату і подався через городи. Цей час із бузків бризнуло піснею від кількох солов'їв, і хлопець аж зупинився, вражений. «Не гайся!» – підігнала його стара. «Ніколи нам!» Подався стежкою по підгорою, і чим більше біг, тим легшали йому ноги. Вже не торкався стежки, летів і тільки вряди годи відштовхувався від землі. Дивна радість пойняла його всього. Що це з ним діється в цей ранок? Утрачав і сам вагу, як втратила її стара, і міг би злетіти і на дерева. Але тоді його, напевне, побачили б пастушки з вигону і люди з села. Через те стримував біг і мчав над самою землею, Відтак відчув, що не тільки солові в бусках співають, а є таких співаків тисяча. Ховаються вони в гіллі і в траві, є вони в повітрі, а всі мають золоті горлянки. Всі пробудилися водночас і радісно ославили цей ранок. Йому здалося, що десь поруч з ним біжить і кінь, білий, веселий та відчайдушний. Озирнувся, але нічого не побачив, адже той кінь цей був нині він сам. Не відчув от того урази, бо не чує урази кінь, який мчить через залитий сонцем та росою світ. Ніколи не чує жалю копита, що розбивають траву і квіти, адже є і в тому своя сокровенність. І він помчав ще швидше, бо саме такого руху запрагло його серце. Було воно сьогодні молоде і цвінке. Ця музика наповнила його до краю і розиллялася навкруги. Це її він почув від дерев, трави і неба. «Поспішай, хлопче, поспішай!» – шепотіла за його плечима стара. «Поспішай, бо мені вже дихати нічим». Він уже зовсім не торкався землі, не знав, звідки береться те завзяте тупотіння, яке чув, бо летів, витягшись у стрілу, і цього стріму не було йому забагато. Попереду швидко виростало темно-зелене море, і він чав саме до нього, бо знав, що там високі, хиткі хвилі, що йому треба поринути саме в них і покритися їхньою покровою. Відтак набере він у себе нової сили, бо дістане остаточний порятунок від того, що мчиться за ними, немилосердно стукаючи копитами. Зелене море вже дихало на них, розкриваючи на озору пащеку. Там прірва, яку мають вони впасти, але то весела прірва, там живе зелена тиша, і саме там має заговорити до нього трава і все зело. Він вчав, не розбираючи дороги, через квіти й луги, через видалинки та горби. Перелетів ріку з верболозами, і тільки там торкнувся землі. Йому здалося, що скрутнуло ним немилосердно і ж бурнуло раптом у зелене море, яке за любки проковтнуло їх, адже давно було голодне і давно на них сподівалося». — Молодець, — сказала стара, вилазячи з мішка, — тепер нам ніхто не завадить. Хлопець лежав на лісовій галявині, і груди його ходили ходором. Довкола м'яка гули бджоли, і стояла така тиша, що йому аж у вухах подзенькувало. Просто перед ним захоплено цвіло ясне синє небо, і тільки самітний жайворон висів у ньому, люче додолу тепле срібло співу. Вставай, сказала лагідна жабуниха, не час вилежуватися, збирай хмиз і лагодь вогнище. Ходила по галявині, ледь пересуваючи ногами, в руці в неї була палиця і важко на неї налягала. Інколи спинялася, зі стогоном згиналася і рвала травинку, квітку чи бадилля, складала їх у збиранку, і хлопець сівши мовчки на неї дивився. Чи не чув, що я сказала, повернулася стара, ніколи мені. Її голос був сердитий, і стукнула вона палицею, але він так зачудовано роззирав її, наче вперше побачив. Бо не здалася вона йому старою, кощуватою і потворною, не були в неї покорщені руки і розпухлі ноги, не було в неї чорне лице, а десь таке, яке він запам'ятав у своєї матері. Тоді начебто невидима заслона прочинилася перед ним. Побачив двір, зарослий травою і пухнастими кульбабами. Віяв сильний вітер і зривав кульбаб'яче насіння, застеляючи ним двір. І в тому димі чи теплому снігопаді з'явилася раптом усміхнена жінка. Вона прокрутилася кілька разів по подвір'ї, а тоді почала зривати круглі кульбаб'ячі голови. Вмухала, наче допомагаючи вітру, і від того пуху на подвір'ї побільшало – Маля в довгій білій сороці із густим золотим волоссям спинилося на порозі хати і, дивлячись, як бавиться матір, сміялася. Стрибнула собі соковиту траву і почало хапати долоньками пух. Їх покрило теплою круговертю, безліч у летючих пір'їн. Насипалося їм того добра у волосся, мати на очах його севіла. Він придивлявся до неї із здивуванням та радістю, Адже чудо прочував, чудо в тому, що ця розсміяна, щаслива й рідна жінка таки на одне обличчя з Іванихою Галайдихою, не з тією, яку пізнав за кілька останніх днів, а з тією, яку уздрів новими очима, знав би її стільки часу і, стільки часу за нею тужив. Відчув, що все життя, відкола дійшла його матір у царство тіней, сподівався на таку зустріч. Конче мала відбутися. Тому й сидів такий заворожений і так зачудовано і неймовірно дивлявсь у свою навчительку і повелительку. Скажіть, бабо, спитав він тихо, а чи не знав я вас раніше? Коли це раніше? спитала вона здивовано. Хіба я знаю, десь раніше, так давно ще й не пам'ятаю. Ну, відповіла стара, переймаєш мою науку і мене саму собі в душу забираєш. «Як це?» – спитав він зачудовано. «А хіба не помітив?» – вигукнула вона сердито. «Що з кожною таємницею, яку передаю тобі, мене меншає, а тебе більшає? Хіба не чуєш у собі моєї сили?» «Чую, бабо, але чи добре це так?» «Добре, недобре, не нам судити!» – аж скрикнула стара. «Не зайти вже ні мені, ні тобі з цієї стежки. Тебе я перейду і не вмру, буду в твоїй голові і в серці». Баба вигукнув хлопець, зриваючись. А чи не поселяться так у нас чорт? Дурне тобі привиділося!» – пробурмотіла стара, вибираючи ще одну баделину. Чорт там, де лихо людям твориться, а ми людей одне щастя рятуємо. Не теревень, а збирай хмиз. Чого ж люди вас за чортицю вважають? Бо дурні вони, ті люди, спокійно відказала стара. Дурні, а ще більше заздрісні, сліпі а ще більше невдячні. Служити людям і їх клянете, А ж, сказала Іваниха Галайдиха, втираючи рукавом під і щела, це нас от гординів берігає, отож часом дозволяй собі таке, п'яни людей і світ, але не пускай ненависті в серце. Вона стояла там, серед зілля й трави, в зеленому морі, за рослим квітами, вища й струнтіша, ніж завжди, розпрямила плечі, і полилася з її очей така печаль, якої не міг витримати хлопець. Бо щось незнайоме та велике зворухнулось в його серці, щось таке, як щастя, яке відчував він, коли біг, бувши веселим білим конем. Баба, – спитав він урочисто, – це і є ота ваша найбільша таємниця? Найбільша таємниця отут, в моїй руці, – сказала вона, простягаючи стиснуту у жмені збираницю. Голос трави, який я хочу, щоб ти достеменне почув. Вони сиділи біля багаття, на якому прілов горщику зілля, і мовчали. Гули довкола них бджоли, вибираючи з квітів мед, бо на цій галявині сьогодні його зібралося багато. Довкола обступили їх дуби, і тихо шелестіли, наче про щось велике, нагадуючи. Стара приплющилась, і темне обличчя її було, наче з вирізане. Шла у цей момент по лискучій стежці, що вела її в минуле. Дибала, спираючись в палицю, і розглядалася. Бачила себе дівчиною. А побіч парубка, який йшов разом із нею. На голові в неї був весільний вінок. Ступали в парі назустріч роздутим, як пухарі зорям, і біля них захоплено співали дружки. Парубок тримав її за руку.